Triunful. Își împlini voința cumplitul crunt efort. Neturburat de bine și rău, privești destinul și nu te mustră gândul că tu ești asasinul Viteazului din munte, întins, învins și mort. O sânda fiindu ți dată de a crește îndoit făcuși din tine două puteri adânci de ură. Și luași în luptă partea mândrită cu căldură A ce astăzi însemnic a biruit. Navala întâi funceată, târzie, întradins, Dar zi cu zi, mai crude și mai necruțătoare, Oștirile cu coifuri pe cai coropitoare, Pământul de pedeapsă l-au rupt și l-au cuprins. Striviși în șapte zile ce-i zămislit în șapte, nu mai adie vântul în parcuri Parfumat, de Femeii rămase fără lapte, Prunci orbi și muți, schelete Și sluți ai spânzurat. Albinele Din bozii aduc La stupi o travă, Izvoarele năclites Și strugurii scămoși, Ca să-ți ajungă ploaia, pune în văzduh zăbavă Și nori în cheagul serii Curc vineți și băloși. Nici o vioară nu mai pricepe să mai sune, chiar stelele sfințite și pure la început au putrezit în bolta visărilor străbune și zările, mâncate de mucegaiuri put. A un clopot să sune liturgia și bronzul lui ca scrumul din turn s-a risipit. Într-un avânt vremelnic, voi și ciocărlia cu aripirile smulse să urce în răsărit. Poate în genunchi mai cauți târzia îndreptare și ceri smerit hodină la cerul tău pustiu. E de prisos. Genunchiul de stei lipit ți și biciul greu de plumburi și noduri pe spinare e de prisos. de veci s-a câștigat. Curata voie bună și sfânta bucurie din lanțul de robie nu pot să mai învie și să ajungă cerul bătut și înjunghiat. Voința nu se teme de acum de un viere, și ca să nu mai cerce să fie fericit, a luat în clește insul întreg și l-a stârpit cu dreptul ce îl dete sălbatica putere.